Hei, og ja, hopp, kanskje. Vi, vi er tilbake i Grøtelorsen. Ja. Ja. Tenkte du på skihopp? Er det skihopp ja. på gang? Uh, ja, det er mye snakk om å kanskje mm. være derfor. Ja, jeg det. Det er sånn indre assosiasjonen jeg hadde. har ja, ja. ja, jeg tenkt frivillig på skihopp. Nei, det vet jeg. Men vi er jo dagsaktuelle her i Grøtelorsen, så det er jo snø og skihopp. Ja, ja, ja. Og vi digger fortsatt folk. Det er ikke vondt ment, og det er så sant som det er sjakt. Ja. Det er utgangspunktet. Eller så er det vel litt på det nivået at vi sitter og rører litt i grøten her i Rosjø. Ja, for ja. Det, det er en tid på året hvor det ikke, til mitt skjønn, ikke stort. Jag er enig. Ja. Jeg har lurt litt på hva jeg selv har vært opptatt av nå. Mm. Og jeg skjønte at det var helt krise når jeg gråt av damestaffetten, Joel. Jeg ser jo at du har sjokkert nå, da skjønner du sinstilstand min når jeg blir så rørt at jeg griner av det da er det noe gærent ja, jeg fikk gåsehud også Neira. stod opp på klokka var varig, tidlig og dra kaffe og så på det jeg visste du kom til å bli bekymret Øy, ble det ble vanskelig for meg altså, mm -hmm. bare det å skulle forholde seg til at du sånn. har gjort noe sånt <laughs> <Forferdelig>. du av alle <laughs> det er helt forferdelig det ble stum også. Det er sjelden. Ja. Nei, vet ja. du hva? Dette var hardt. Ja, det er helt kritisk også. Hardcore. Ja, ja. nei, men det, det er jo bare en ting å liksom se for sig det er at nå må våren kommer snart. Ja. Men det er jo meter høye snøhever rundt forbi. Meter på meter, ja. Ja, ja, ja. Mm. Så, så det blir en stund å vente enda. Mm. Og da kan du jo tenke deg, skal du fortsette sånn, så vet ikke jeg. Nei. Du, jeg hadde helt krise her den morgenen, for jeg, det er jo kaldt også, så man må jo kle på seg mye. Mm. Og jeg leite i huset rundt etter vanter, og så nå, fant jeg ikke vanter, og så kom jeg på jobben og lå tre par vanter i veskaen min. <laughs> og det hadde du bært med deg? Ja, ja. ja nettopp. <laughs> og det er, liksom noe, det er noe som ikke virker eh, hos mig sikkert stort sett, men på vintern er det verre. Da er det fryste hjernes eller røyne på nå. Ja, det røyner på. Jeg synes det gjør det. Det, gjør det. Altså, ja nej, nu är jag ordentligt satt ut. Jag känner att kör liksom vi är i gang, schysst. Ja ja, du tänker på den där staffetten. Ja, ja. Mm. ja er det... men se mig och jag gröt när jag på plats igen då. <laughs> nej, då är ju baggen. Eh jag har bestämt mig för aldrig gå på ski igen. Ja. Mm. Har det skett något nytt? Nej. Nej. Nej, jag har bara tagit uh, tagit en avgjörsel ja. för jag kände efter vill jag det? Nej, det vill jag inte. Og det er liksom litt godt å få, liksom, føler jeg har fått rød av det unna. Ja, så Nei, godt da. Nei, jeg går ikke på ski. Har du solgt skiene dine? Nei, og det lurte jeg på da. Du får gjort da. Ja. Du har jo helt ubrukt ski. Jeg har gått en tur. Ja, det stemmer. Ja, ja synes ja. ja. jeg at skal selge dem. Ja, hva skal du gjøre da? Det med? er jo ikke noe prinsipsak for meg, sånn at jeg, jeg kan ikke å bestemme meg. Hvis jeg skulle fått et eller annet innfall da, ja. at jeg skulle gått på ski, så kan, det er det ikke noe sånn det er ikke nei, noe religiøs overbevisning jeg Men fått noe. Uh, men jeg orker i det hele tatt forholdet meg til det skje, jeg tenkte jeg tar i dem. Ja, det er litt artig dette her, for jeg hadde tenkt å på en måte ikke stille deg på en prøve, men jeg jeg har jeg litt av gave til dig i dag oh. ja. Og så når jeg kjøpte en gave Så tenkte det kom. dette kommer grøten Du bli seriøst glad for oh, ja. Og så tenkte jeg at hadde det hadde vært artig Og så stilt deg spørsmålet Vil du ha denne gava fra Ustad til 25 kroner yeah. Eller vil du ha En helg på Ustad hos Høyfjellshotell Med daglig skigåring <laughs> Ja, du og vet det jeg hadde sagt ja. Ja. Og da skal du få gava Oi, gi potten Gi potten for gavet du må få klare Nei, nå sånn jeg visste du ble glad i det, og etter at du ble så bekymret for meg, passet dette å gjøre, ja. ja. og så har vi lørdag, Skott. Nei, nei, nei, så mye. Ja, du må nei, forklare det hva det er, da. Det er et par briller laget av eh, flamingor. Ja, ikke har... ekte, da. Ikke ekte fra det er ikke noe som er drept. Nei, nei, nei, nei. Det er snill med dyra. Å, dyr, de er rosa. Å, så har jeg fått tatt. Da, liksom ja, lappene lappen. Kan jeg dra? Hjopper. Ja, jeg tror det går Åh, jeg, Ja, det er det Lissa skal ha på ja. ja, ja, ja Nei ja. Det er fan ja. Du kler dem Ja, takk. Du, det er jo ja. Vær så god Og så kan du du tuss, Med rosa godteri Fra Sverige Det er svensk Å, oh, det er svensk Ja Nei, du, du Takk og pris Ja At du liksom fikk ting i ballen <laughs> Jeg må snappe deg etterpå Ja, ja, ja du, du er flott ja. nå ja, du, Dette kledder du godt Det var min greie Ja ja. Gleder jeg deg? Ja, ja, ja. ja. Så da kan jeg bare stryke det fra kontoen oh. med Høyfjellshotell på Ustad også. Ja, ja, det er penger spart. Kan du kose deg for jeg regner, de? Jeg altså. med det. Og ja. da tenkte jeg litt på dette med... Du skal ha det på det, ja Skal jeg det? Ja, nei, jeg nei, tror ikke det jeg ser, går Jeg, altså, jeg må ikke forstyrre Jeg ser flamminger overalt Ja, de var nydelige ja. Jeg legger dem her foran deg ja. Herlig et noe så flott Ja, det er flott ja, glad Jo, uh, detta med glede har jo tydeligvis ikke noe med pris Nej gjøre Nei, nei, nei, nei. Nei, nei Det er noe med at hun har sin egen sånn nivå på glede Ja men er det ikke godt? Jo, jeg så jo en ting, for jeg har jo på shopping i dag da, som du skjønner. Ja. Og jeg så jo en fantastisk fin buksedress i dag, svart med hvite prikker, ja. og du vet, det er min ja, greie. Ja, ja. Og det var jo dette her med at hadde jeg bare vært yngre, ja. høy og slank, ja. og hva var det for noe mer egentlig? Nei, det var jo en min, ting til, tror jeg. Det var det, det? så kunne jeg brukt den. Mhm. Men, det... men tenker du ofte sånn, hadde jeg bare... Nei, nei, nei, Kunnet... nei, ikke sant? Men det var at jeg hadde så veldig løst på en, ja. men skjønte selv ja, ja. at dette ble feil. Ja, det var det feil. enda ja. men, uh... men det gledet mig jo sen, det var ja, ikke det. Ikke ja. Ja, jeg tok ja. bilder og... Ja, men det er jo fint, for da kan du jo glede seg om, selv om ikke alt trenger å ha med en selv å gjøre. Nemlig. Det kan noen kanskje sig seg litt på andres vegne. Så han sånn kan få lov å, å gå med den. Ja, og noen har sittet i å på at noen mm. kan pynte seg med ja. den. Det er fantastisk altså ja, ja. Det er bli sånn glad Ja, det er veldig godt Og så ting som man er glad i ja. Ikke at det må være sånn her Jeg husker jo sånn at helt redd Ja, ja jeg, jeg visste det, jo egentlig det da Men uh. når du nevnte dette med skia du aldri skal gå på ja. Så tenkte jeg at det var kjørt altså. det, ja, ja, ja. det var mye bedre med flaming ja, men det var fantastisk, det skal jeg komme til å få bruk for det, jeg er sikker på. Tror du kommer til å kose deg utover kvelden nå med dette? Ja, og så svenske som er ros. bort fra at jeg bruker dem litt utover kvelden, for <laughs> jeg skal tilbyr inn kvelden alene. <laughs> ja. Så det, det, det kommer ja, det blir jeg til å sitte og bomre litt for. Før. snapping og, og bruk av briller. Ja, og så skal dere se bort fra en ting til, at jeg kommer til å bruke tiden på å se på Netflix, Ja og se på Dynastiet. Du, jeg synes det er... Jeg, jeg har sett alt det nå. Ja, jeg er eh, sånn to tredje løvs ferdig ja. Nei, koser meg Det er ikke flott det er altså så glossy og, og glem. Og så er det någon minner i med ja. navnene og sånt fra ja. gamle dager, 80-tallet. Ja, 80 da. kommer, Ja, liksom jeg så musikken. Ja, ja, ja. Som ja, dukker ja. blir liksom så glad. Det er en stor anbefaling altså, ja. til alle som ja. har levd siden 80-tallet, og før det da. Da må en se Dynastiet på Netflix. Ja, er du, jeg virkelig. fikk en anbefaling her om Dan. og du kommer åt til å det samme sånn, altså, som jeg gjorde. Det. Den der kommer jeg ikke til se, tenkte Aha. jeg. Nei, den Det var en på jobben som sa Det er en tysk serie som heter Dark Som går på Netflix mm -hmm. Som er litt sånn um, Trilleraktig på en måte mm -hmm. Og jeg tenkte, tysk, det klarer jeg ikke altså, Det ja. er liksom helt uttatt Det er ikke liksom ikke ja. det her Nei, jeg kom til å tenke på det i ikke hele tiden ja. Men så ble jeg et sånt ufattelig nysgjerig Så begynte jeg se, og så ble jeg hekt da Du, jeg jeg, altså, apropos dette med hva en tror om seg selv og andre ja. på å si, ja. det er det med biter mig meg. Jeg liker den tyske serien Dark. Men er det skummelt? Veldig skummelt og veldig ekkelt. Det er helt motstykket til dinastiet. Ja, men da tenker... har vi jo noe for hver en smak, da. Mm. Det er viktig å ha. Det er absolutt viktig. Ja. Men jeg, ja, jeg tror jeg styrer unna den der Ja, det er ikke noe for dig. Nei. Nei, det... Ja, ja. Nei, men... Um... Jeg har jo da kommet frem til at jeg stadig gjør noen sånne små endringer eh, i livet, som ja. ut fra ting som jeg mener er rektige, eller har lyst til, eller har lyst til å sjekke ut. Og i dag hadde jeg sånt litt moment da, ja. når jeg var på posten og hentet deg pakke. Ja. ja. Eh, så det har vi snakket om i podden før, om noen sjekker eh, vad du skriver på de kvitteringene. En annen dag så var jeg hentet deg pakke på et annet sted, så ja. spurte jeg, du, er det noen som de der underskriftene ja. opp mot et eller annet Så ja. så nei, nei, nei, nei, dem, nei Det var det, tull, altså. tull, tull Så i dag så fikk jeg pakka mi Og så sier jeg jo da til min store irritasjon Skriv under her og trykk OK før jeg kom med pakka ja. Men ok, jeg hadde ikke å på det Så skrev jeg meg ikke mye Det er tøft ja, ja, Så jeg er tok tøft. jeg og snappet det og, ja. og dama så det da Ja, hun, så, hun sa jo ikke noe liksom. så, Men da fortet jeg meg ut ja. jeg tenkte, -r -r -r -r -r. gjorde lokalt Ja, ja, ja, oh, ja. Må bytte på postkontoret her etter da. Ja, men så, hun dama som var det, hun pleier ikke å stå på post Nei, det er Nei. bra, det er bra Men du, det var jo tøft gjort ja, sjekke ut, sjekke Men hadde du det, du det litt moro da? Ja, ja. og så var jeg litt liksom så tenkt Jeg sier noe. Så jeg får se på underskriftene på kortet. Jeg får begynne, hva skal jeg si da? Jeg Nei, ja. vi er så voksne her i Grøtlorsene. Ja, ja, Tar ansvar så. for egen moro. Ja, ja, ja. ja. Og så får liksom utfordre litt grann sånn ja. fastlåste ting ja. i livet. Åh, oh, ja. det er viktig altså. har så fastlåst som å skrive sitt eget navn ja, hele livet liksom. Ja, så behandler. Kjedelig. Nei. Nei, det har vært så morsomt ut. Ja. Jeg um, så et sånt, uh, R rar annonsen, synes jeg selv Eller sånn rekl reklame for en fest Lokalfest, som heter frivillighetsfest mm -hmm. Ja, og da lurte jeg veldig på Hva er en tvangsfest? Altså, hva er forskjellen? Hva er en frivillighetsfest da? Jo, du kommer frivillig på festen <laughs> En tvangsfest, jeg har da må du trynge Ja, men jeg tenkte Har jeg vært på frivilligfest noen gang? Egentlig? Du har alltid følt deg tvunget Tvangsfest har jeg vært på ja ja, ja. Gang på gang 90 valsvast. Ja, men det, så, det men liksom... om det. Nej, det är ju inte mycket reklam för det. Nej, det är det inte alltså. Kom nei. på tvangsfesten, glad lycklig liksom. Ja, ja. Nej, då ska du dytte så nej jag har kulst och där motstånder grejer. Ja ja, och dra ut i jävla. Så fri viljesfesta liksom så stats då. Ja. Det har varit tight. Jag hade ju kulst och mer lust gå på för den sa de skulle vara fria. Altså. Jag fick ju helt tvång. Ja. Ikke sant? jeg har hørt om et, et sånne der løsning for for folk som er veldig alvorlig syke. Ja, da, da kan du ringe ambulansen. Kommer så sånn utrykning. Den var morsom. Ambulansen sammen til alvorlig syke folk. Nem, nem. Ja, ja. Mm. Ikke babble liksom. Nei. Mm. Ja, du. Det blir dumt i grøntlosen i dag. Ja. Og da skal jeg fortelle en veldig, veldig dum historie fra eget liv. Ja. Jeg er jo stadig nå. Mm. Farge og etterveksten, som jeg pleier å si. Ja. <laughs> Aldri hele håret, bare etterveksten. Ja, ja og så kjøp ny farge da. Ny ja. hårfarge. Ny type. Ny type, ja. ja. Ikke ny farge. Hvorfor det? Jo, at uh, den så veldig ordet ut. Bra merke. Billig. Ja. Ja. Mm. Mm. Ja. <laughs> ja, alltså för det är den, den var lite rar för at det att var det var en annen konsistens på den, den var lite sån rennande. Oh, ja ja. Till och med glömde jag upp i en av ingredienserna, alltså jag ser oss så dåligt, sånt då vände mig ta på flamingo brillorna. Nej. Sånt att jag såg inte det var rotat lite där, men fick nog det att ta på till slut då. Ja. Upp mm. i håret också började det rinna, renne Oj. Og så rant det jo, og det var ganske stert, for dette skulle holde i åtte år, 8 uker, slår det vel. Det var ikke dekket i grått hår det vokser da. ut igjen da. Ja, ja, ja. det gjør det. <laughs> Men ja. det slett, gikk innover i det. Nei, jeg tror det krøyp ja. innover i det faktisk. Lentover, ja. Og så så jeg det at det ble så mye sånn svarte flekker overalt, ikke sant? Jeg hadde fått rota det på armene, og jeg hadde søla da. Ja. Så tenkte jeg, må jeg få vekk med en gang. Og så fikk jeg det ikke vekk med en vanlig sminke-serviett. Det pleier jeg få til. Mm. Nei, så gikk jeg jo på neilak-fjerner. Ja, ja. Det var ikke lurt. Nei. altså det gikk han på armen på den flekken, men så så jeg jeg tror ikke jeg tenkte jeg den vattotten med nærlagfjerner opp i panna ja. og der tror jeg det skjedde en kjemisk da. reaksjon for det lukta og det følte at det fresa, det gjorde ikke det, så, det ting. så begynte det å renne ned mot øya nei. da fikk jeg helt panikk ja. og så fikk jeg sånn panik at jeg liksom frøs altså jeg klarte ikke nei. å få gjort noe så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Men så skönt jag att jag det må skylle. Helt ja. vant skylle skylle skylle. Ja. Så där räddade jag öarna mina. Men dagens geteväxeln. <laughs> jo på en måte da. Den är här, den är. Ja. Der, ja. <skrisa> her, liksom lutto out gå. Og... Nej då. Det det det virkar sig okay. in geteväxeln. Ja. Mm. Men dagens advarsel er egentligen bruk, ikke neglack i panna. <skrisa> i Men Eh, bytt ikke merke på hårfargen da. Det er også en god avskillelse. Ja, det er bare litt sånn der. Ikke, never change the winning team. Ja. Er ikke det det den sier? Ja, jo, jo, jo. Alltså, det fristande staden når du skulle holde og holde. Jo, men 8 uker da er jo vaxet ut. Ja. Det jo, var välkna sånt att no Jag tror det grodde in i hjärnan. Ja. Det, altså. Men men går egentligen hårfarge veck med näringsfjärner? Är ju det två kemiskt väldigt olika ting. Åh. Oh. Det gikk vekk på armen, i panna har jeg null kontro For da fikk jeg panikk, så jeg vet ikke jeg bare... Nå, du har ikke panna Ikke panna, for det er uke siden, så jeg burde oh, ikke ja. <laughs> Det har ut ny hud nå ja, tror det. Ja. Nei, men et tips Kanske der er jo Å bruke hårspray Hvis du får ja. hår, sånn hårfarge på noe Spray på hårspray Veldig god advarsel, jeg visste jeg ikke Det er frissørn, gjør du Det er jo ikke advarsel Nei, ja, det er en sånn redning, ja, redning. Ja. Ja. ja, jeg gjør frissørn ja, ja, ja. mm. ja, ja. mm. ja. Men du pleier å smøre rundt kanten ja. ja For det men, er viktig Ja, men jeg gjør det ikke bestandig ja, Det må du bestandig gjøre Og du har så mye på sånt Feil krem, smøre rundt kanten ja. og øra på ja, bak sån. Ja. Ja, så är det kört. Ja, kort ja, det var sjukt. <laughs> ja. Och då vill jag tror kanske den renningen blev stoppade lite ja, fett creme ja. Tror du inte det? Har du någon bestemt krem du ja, brukar? Ja, ja. Och feitestå det feite. Det vet jag inte var. Nej. Det, det Du brukar ikke inte pattesalve. Åh. Kunna ha gjort, men ja, det har jag inte. Jag blir ju så kvarn med det gjorde ja, altså. Men det ligger ju såna tuber runt omkring på butikarna med pattesalder. Ja, vi tror hun har vært hos folk, ja. Vi <laughs> tror hun har slønn pattesalder. Oi, oi, oi. Det gjør det noen hjemme, va? Jo da, det er klart. Det er ikke, har jeg sett være ting i en pattesalder. Ja, oh, ja, ja, ja. Jo, jo. Nei, men da har vi planen klar for de neste hårfargerne. Ja, og var det mye gode råd fra dig. altså. Ja, ja, og dette har, føler har en slags kontroll på sånn, da. Ja har jag god rutin Ja. Mm, det har jag. Du har det. Ja, jag ja, har ja. Jeg har har och egna men akkurat dem den feite krämen ska inna runt att jag glömt bort lite jag gjorde förr. Mm. Ja, men du har den har hon på Europris, ja. den krämen. Så er så det... feit, da? Altså, ja, den så fejt då? Alltså att han är fejt fin. Ja. Är sånt som en smører nya tattooringarna sina med. Ja ja, där fejt. Ren utanpå för vi har fått ja, apotek kan alltså. Ja. Men är det Ja, du sponsor? Nej. Kommer ni då også... med reklam? ja, jag får bara just och säga si det att det uh, ska kö kimsa av överpris alltså. har du med nästan ja. ja. Det har vi snackat om förr, men det är jaggu mig myr kvalitet på överpris alltså. Ja, ja ja ja. Ja. Flett mm. tillgängligt. Mm. Alltet. Ja. Ehm, um, normalt på restaurang. Ja. Så uh, er är det är ju mycket, liker ju liksom såna servetörer som er uh, på och så så ni god service och så liksom, god service? Nej, inte som kallar dig det er med, de jenter är sånt liksom som det är helt konne. Nej, jag menar sån normalt eh serviceinställningar ja, så sånn ivrig... på god mående. Ja. Mm. Ja. men så så jag tänkte liksom nej är en del tings som är opassande att si og det jeg har jag tänkt mycket på så att det, det med tings som är opassande att si. Ja. Till exempel vid servettorn är man så kommer man bara så sen ska jag la bröd stå. Är <gå> det inte opassande? Jag tänker jag sån borde det si. Hæ? Ja, men tror du han tänker överhuvudtaget över sig? Nej, jag tror inte det. Nej. Men jag vet det där kan ju lite fel luta och eller så är lite om hjärnan din. Ja, det kan hende. det kan det inne. Ja. Men vidare har du fler idéer? Ja, och sån här ting som jag är väldigt glad i i reklamer. Ja. Men jag har börjat att nästan sitta högt någon gånger. När jag ser något som jag synes är helt corny. Jag skulle eller gotta specksavers. Bomb. Ja. <laughs> Exakt, si det kan du ju se det. Ja, det, ja. ja det, det, det er litt artig smekter, hvis, ja. Ja. Kunne jo gjort det Og sett på reaksjonen liksom jo, men det er jo stikt Ja, egentlig nei, det. Det Så jeg, tar, jeg har ikke sagt det ut altså. Nei, men du jeg... har litt løst da Men det ville også vært upassende ja. Ja. Nei, Upassende å si Ja, mm. ja. har du tenkt på det? Ja, nei, nei, men jeg har vel uh, Følt det selv at det, noen ganger Så ramler jeg på liksom ja. At jeg får sagt noe som jeg tenker oh, Nei, jeg håper ikke de forstår det i en grov retning Eller og noen ganger ler jeg uhemme av høyt selv av det, hvis ja. jeg får sagt noe som kan misforstås i en sånn retning. Ja, mm. men så blir det litt sånn, er det så farlig da? Altså, for det er jo ikke vondt ment, det er jo Nei. ikke sånn, det burde være altså, ja, du sånn. mener at det er greit å si det upassende? Jeg vet ikke. Ja, du er litt i tvil. Jeg er litt i tror ja. kanskje det er best å ikke si det da. Når det er et tvil, hold kjeft, ja. ja. kanskje. Ja, ja. ja. for det er nok noe i deg som prøver å holde igjen da. Det er nok det, ja. noe som er litt lurt litt ja. der inne. Ja, ja. Jeg, jeg hadde jo kun sagt noe For eksempel til de jeg så på kjøpesenteret i dag Som sto med fullt skiutstyr Solbriller oppå Det er jo ikke sol en gang i dag Solbriller oppå lua Fullt skiutstyr Og prata pratet, pratet, pratet Inne på kjøpesenteret mm. Der hvor en egentlig går rundt i butikker Og ser på klær og blomster mm. og bøker og sånt. Jeg tror det er en sånn show -off. Alltså, nu ska på ski? Nej? Nej. Bara sån, vi tar på skidställ ja, ja. för det är ju vinterferie. Ja, det är ju som jag hørt andre snacka om att bara gå lite mer träningskläder, ta på rätt tights så föroler det lite spreker det. Det är mycket i det. Ja, men alltså jo då. Ja. Jag tycker inte om det. Nej. Men ja, men det och och jag syns att det är en gränse där blir väl irriterad av skikläder då. Jag blir mer irriterad tusigt. Men det såg helt inafår. Makan, ja, tenkte jeg, og ja. fikk lyst til å si det til dem Ta det ut, det, ja. det, mm. det er det Men så tror du egentlig ikke den skulle dit nei. Det det nei Nei, jeg tror ikke det For jeg kikket på skotøy, men den går kanskje ikke in med skistøvler uh, Nei, ikke slalomstøvler Nei, ikke slalomstøvler Det hadde på seg, det hadde vært rart mm. Ja og så synes jeg det var litt rart hvis du var på vei til hytta da. Ja. Da har du ikke både fullt skiutstyr med solbriller oppe og lua. Nei, det er litt rart. Ja, så jeg ja. tror man kledd seg ut. Ja, ikke sant? Ta vi på stedet, så ta ja. vi på senteret. Ja. Mm -hmm. ja, ja. Fint skal det være. Ja, du, det er jo mange ting som man bare gjør opp gjennom livet. Ja, en del ting som en, ganske mye. Ja, forferdelig mig. Men um, når det gjelder ting som man lærer på skolen da, ja. også, så lurer jeg mange ganger på hvem som bestemmer. Vad som skal læres på skolen. For nå i 2018 så ser eh, unga fortsatt på å jeppe på bjerge. Vem er det som har bestemt att jeppe på bjerge er veldig viktig i 2018? Mm, ja, er det ikke noe sånn uh, undervisningsråd eller noe sånt? Ja, men har de sovnet? <laughs> ja. ja, ja, de har blitt hønne gamle og sovnet. Jeg ja, føler sånn, er det bare enkel ting, Delt, det kan vi ja, er det kulturarven? Det er mulig, det er det altså Jeg er sikkert uviten, jeg Men det er en dansk kulturarv da ja. Skjønner du ikke det engang? Nei Nei, jeg, jeg, det er sikkert mye som er gammeldags ja. Og så er det jo sånn mørkt og ekkelt og dystert Nei, ja. altså. jeg, jeg, jeg vet ikke Kan Men, ikke ta oss rever dere litt? Ja ja, burde du men, heller sett dynastiet ja. lurer jeg på ja. Nei, men, men altså. det må jo finnes noen som har altså en sånn sjelden gang går gjennom undervisningsmateriellet ja, da er det herven opp på en ting og de av som ja. har ting de skal sagt ja, hvis de har noen innvirkning ja. på det ja. kanskje han Jeppe skulle få sleppe ja det lurer jeg på nå jeg tror det hadde vært lurt altså det hadde vært godt mm. ja. du, vi skulle jo tenke på noe til i dag ja Blomsten? Ja. ja, og jeg synes det har vært så vanskelig. Synes du det? Det er nesten verste oppgave. Jeg Åh. tror ikke jeg har klart svar engang, altså. Åh? Ja, for det var dette med å, at vi skulle liksom tenke på en blomst som vi... Identifiserer oss med. Ikke sant? Ja. Jeg identifiserer mig med alt for mange blomster. Ja, men du kan bara ta en. Ja, det det, det... det vet jeg ikke om jeg ja, du må. Åh! Nå føles du så innmari... Velg en. Da kan du si din først. Nei. Hvorfor det? Ja, for, det er for meg har det stått mellom tulipaner, roser, eh, marien nøkleblom. Ja. Blåveis, hvitveis. Ja, men alle de. Ja. Det er sånn, jeg er en blomstereng. <laughs> ja! Nei, jeg, jeg er ikke jeg inn, men jeg er en blomstring Nei, fr fruktfat er ikke Noe sånn hedersbetegn Det må vi legge på Det er fælt altså. ja, ja. Kjempejente og fruktfat Da har jeg kjørt, altså Oh, det er ikke kompliment Kjempejente Ja, hun er en kjempejente ja. Ja. Nei, jeg, har du, jeg har jo en blomst Til jeg identifiserer med Og det er så indelig ergelig At akkurat den blomsten har blitt snakket om I en annen kjent podcast Og da kan jeg bli tatt for å liksom snappe ting fra andre ja, det, Og det, det var ikke snakket om det på denna måten altså. Nei, jo oppgaven var vel gjort før Ja, ja, ja, det ble gitt før den podcasten Altså da er det vi som har jeg, jeg bare sier det, det er helt uvist ja, men herregud. Jo. Føler du deg som en sukkelent? Ja. Nå er det så kjipt, ja men, ja. men du er jo ikke kjipt, du. Nei, men en sukkelent er jo litt sånn der... Den tåler jo litt, Ja, liksom. det gjør. Hun jo... kan jo liksom ta til seg den trenger også. Holder den seg der en stund. Ja. Ja, men blir det for mye... Få sukkelenten da, i råkloppenaren. Ja, altså, klopper sammen i råkloppenaren. Ja, altså, det skal ja. være litt forsiktig. Jeg ja. føler meg litt sånn sukkelent. Jeg kunne godt sagt at jeg identifiserer meg med solsikke, som er noe av det fineste ja. blomster jeg vet om, men jeg har jo ikke mye tilfelle som er men du skjønner, det er, det er interessant å høre, for det var det som jeg, det ble så vanskelig for meg, også, for jeg tenkte, nei, jeg er ikke egentlig som en tullepan. Jeg synes den... Jeg synes den bretter seg ut og byr på sig selv alt for fort. Det vil ikke være bekjent da. Nei, Nei. den er jo bare liksom bøyer sig ut i løpet av ja. to dager. Ja, ja. Det har jeg ikke snakket om, men jeg synes den er veldig fargerik og fin. Ja, men jeg bare, mer på egenskapene. Ja, du, liksom, skjønner det skjønner jeg. Egenskapene, ja. ja. Kanskje jeg har vært mer opptatt av utsynet. Ja. <laughs> jeg er både Tullepan og Rose. Og ja, ja, ja, du var der liksom. Nei, men jeg tror jeg egenskapen jag skönt ju egentligen av det var det uppgåvan handlade men det så jag jag det inte har du en idé till mig vad som blomstrar i mig Nej har du tänkt på det Nej har jag inte tänkt på det bara tänkt på mig själv Ehm um, nej jag har ju nog ingen om det alltså för det var ju det morsomme vad du själv identifierar ja, dig med deg, skjønner, men det ble Ja jag känner den där liksom morsomme sån som jag sliter Nej ja. vad det som lite att hämta Ja lite att hämta Ja Nei, jeg vet ikke. Kanskje jeg må få ut vi har tid på ja. <laughs> fått utsatt frist? Ja, jo, jo. Ja. Ta den veien til neste. Jeg den der, altså, for jeg liker jo å fullføre til frist. Ja. Jo, jo, ja. Ja. du har prøvd da. Jeg altså, har prøvd. Du har jo jobbet nok Ja, og det, det synes jeg var hardt. Jeg skjønte det, og det var jo rart, for det var jo noe av de letteste oppgavene vi har Nej Nei, veldig vanskelig. Avskåren, potte hvilket klima, ja, hvilket land. Ja, alt er jo innenfor. Ja, men jeg, jeg klarer ikke å finne det som liksom smekker inn i personligheten min. Nei, Nei du får tenke litt på det, da. Ja, da det. får bare holde på den. Um, um, altså, makene til idiotiske kan forske på. Ja, på høre. Håret. For du hører jo ting, ikke ting på radioen eller på tv sånt da. Men så begynte jeg på, er det noen som forsker på om barnløshet er arvelig? <laughs> <laughs> er det veldig dumt? Hæ? Nei, jeg vet ikke. Altså, ja, dette har jeg tenkt på. Da går det helt seg... i liten filmen. Ja. Slår så... hjernen henne? Ja. ja. ja. Altså, hvordan skal han få... Liksom, Nei, jeg får ikke det. Eh, Sikker noen som gjør det. Nei, sikkert noen som oh, forsker ja, skjønne. ja, ja. Det vil jeg tro. Ja. Forske på ting, ja. Gud av meg, altså. Man ja, ja. forsker på alt, vet du. Ja. Men en liten egen forskningsoppgave som jeg har holdt på med for meg selv. Som kanskje ja. kunne vært en idé som en oppgave i podden nå, men... Men øh, jeg tenkte på det selv da, hva synes jeg er, øh, kanskje jeg snakket om det før egentlig, mest ordentlig, øh, som kan brukes både til innvortes og utvortes bruk, altså lukt eller ting. Øh, ting. vera liksom. Ja, eller noe spise, altså jeg har, jeg har svaret da. <laughs> du har fasit? <laughs> ja, ja. Ja, det er fasit Ja, altså fasit er ikke makrelle tomat Nei, for meg ja. Det er godt, jeg liker makrelle tomat Men jeg ville jo aldri smørt, smørt meg med det, meg med det. Jeg ville kunne både spise og smørt mig med kokos Ingefær Og <laughs> ingefær? citron Ja, men Ja, ja, ja Ingefær ja. i, i body lotion form Ja, ja, ja det er jo... Ikke som klir på deg, sånn Ingefær Jeg mener lukta ja og jeg kunne spist det, det er jo det, ja, ikke sant? Ja, jeg kunne mm. smørt med det og spist det. Ja. Det svaret er kokos, citron og ingefær. Har du noen ny i det? For sjokolade går ikke. Jeg har prøvd å gi deg sjokoladedus. Jeg ja, følte det ja. jeg som elsker sjokolade. Det, ja. var, det var ikke greit. Nei, det lukta ikke bra. Det var greit, rett og slett. Og det så litt ut som bæsj. Ja. Det var, det var ikke greit. Nei. Ikke Nei, det var så fælt at jeg fys. gitt det. Men det, det var jo Fordi, godt ment, Ja, det, det var, jeg... var jo helt innenfor sånn tekniskt sett. Ja, ja, så var det ja. Mitt fullträff Ja, ja det vet jag. Si. Men vad vill du? Nei, har altså, du fler idé? Nej. Si Sån bloggbär. Nej. Bringybär, nej, jorubär. Nej, och jorubär det finns. Inte jag vill inte det din fas. Ja, men det det är ju fas inte, det är ju över Men det kan fungera. Nej, det er nog felet. Det är inte fräscht. Ja. Nej, så jorubär. Jeg vil ikke smøre meg med det ute opp i huden. Mango? Mm, nei. Det kan funke. Mo, nei. Moca? <laughs> Mo. nei, nei, grøten. Nei, nei, nei. nei. <laughs> Innevartes. Nei. nei. Innskyld. Jo, faen meg. Ikke banan. Nei, å fy! Det. Banankrem? Ja. Det er vel ingen som har finnet på det? Jo, det tror jeg. Åh! Det är så. Bananbutter, banan. Ja, ja, ja. bananabutter. Nej, jag tr tror jag har fått sitt när alltså. Ja, ja. Nei, det... lime lurte jag på, men tror du bara få spist. spist? Ja, jeg spist. Ja, jeg spist. Kunde jag på limeparmen så bara, oh. nej. Nej, det måste runda tror Men nej. Ja, nej, Ja, du kan tänka lite på den kan du tänka lite på jeg tenke litt på. Om du finner på något mer. Ja. Nej, alltså jag skönjer mig själv på mycket rå. Uh, og jeg kom over noe, uh, noe her en dag um, Som jeg aldri har hørt Blitt om på den måten oh. Det handler om autoerotiske dødsfall Jeg vet ikke hva det er Nei, det er sånn at hvis du liker Å drive med ting som gjør at du Kan døre det Under seksuel aktivitet, for eksempel kverding Ja mm. Autoerotiske auto dødsfall Er det det det heter? Ja, ja. og så lurte jeg litt det om da, -korrekt. Hvis, nei, uh, hvis du hoppas ni någon i din närhet då ja. hade fått död. Ja. Av autoerotisk orsack. Ja. Mm. ja. du skuld det? Mhm. Ja, du vill det. For det är väldigt vanligt Det vill jag skuld det. Ja. ja, ja. Vis folk blir finny då. Okej oh, sånt. Jag sagt det är nödvändigt det men inte i begravningen eller. Jo, är det inte bättre att ha dött autoerotiskt än på, på annan det här känns jag alla muliga sjukdomar är bättre än ja. ja, sjukdomar. Ja. Ja. Men hvis folk välger att avsluta livet då. Ja. Alltså di autorot ska ha gjort det för att dö, att det skönare bara sker då. Autorot ur olyck. Ja. men alltså tänk på oss. Gud, la blir hjärt för mig där. Det er ju illa nog att se att någon har tagit livet sitt, men at du har rotat sex Ja, men har du tatt... Nej, men jag hvis du har tagit livet ditt da, så är ju det vanske nog att Ja, det är No, det er et orotisk, så jeg skjønner liksom Nei, at jeg skamnivået er høyere på ja. erotisk enn på selvmord i mitt hue er det det ja, det er nok det for alle andre også. jeg håper ju ingen av oss trenger å ta stilling til dette noen gang Nej, ja, for det at hvis du liksom, <laughs> dette er jo Tragisk å snakke om egentlig, da. men hvis du har tatt livet ditt da, ja. så har du liksom hatt en, da har du hatt det tungt, eller ja. en grunn, eller det liksom ja. litt sånn, det kan en ikke forstå kanske helt, men at ok, ja. da har du tullet med noen seksleketøy nede i halsen, eller rundt halsen, eller ja. fått hvert deg selv ja. i jakten. Så ærgelig! Det er altså så komisk og flaut. Jo, men er det så komisk og flaut at det ikke kan snakke ja, sånn? Ja, jeg tror det. Det kjennes, jeg kjenner veldig etter nå. ja. Uh, ja. Vil du snakke om det? Ja For jeg, jeg vil jo sette det <hør> som en utrolig Det er litt som å bli påkjørt av en bil Nej Det er noe mer For nå, nå tenkte jeg Tenk om det var meg da Som døde i autoer og skuer. Så skal du gå rundt og snakke om det, det, er, det greit, Vi klarer ikke å forholde meg til Hvis du til. sier noe at det vil jeg ikke bli ja, om det må det jeg skjer. si her i podden ja, Det vil jeg ikke Nei, det er greit ja. har vi, kan, kan jeg snakke jeg, ja, om deg Ja, så kan du snakke om det for Jeg kan Åh, det. stå for det Nei, jeg kan ikke snakke om det altså. <laughs> Og jeg snakker om mye Så du vil ikke snakke om det for din egen skyld? Nei, jeg vil meg. ikke ha en veninne som har dødd Jeg <laughs> orker <Jo. laughs> ikke akkurat. Det er, det er en ja, ja. den kunne vært så mye annet, synes jeg, som hadde høynet liksom ja. det litt. Ja da, jeg, jeg, jeg ser den. Åh, oh, altså. hva skal skrive i død? <laughs> ja. Uh, ja, men sånne ting kan jeg bruke litt ja. til å på. Ja, men det er jo det som er interessantere ja, nå, red... tullet vi litt, men det er jo en dyp filosofisk og moralsk ja, og debatt det er, i det temaet der. Ja, og jeg synes det er leit for folk, for at da blir det liksom snaktskamp på en... På en på sidan av det som egentligen är fakta. Mm. hvis det er snack om autoerotik och det ja, på sig ja. så så där kommer ju inte fram och det gäller sigger någon andra tema rör. Jag har mest sansyn. Ja, ja. <laughs> ja, men helt annat än att ta ordern ett Ja, men ja, ja. men alltså det blir så men der, vi er ju inne i det att det fortsatt er en del liksom kombelagt tema tematik knyttat ja, till ja, enkla aktiviteter då. Ja, ja, det... sexuell aktivitet? Nej, inte för de flesta. Men men jag jag kanske det jag tänker ja. att det där har sett nog om. Nej. Nej. November ikke... är att sitta här liksom och mena att det huffar mig. Men är det nog komma på det med folk som dricker sig hal? Ja. Er det värre eller bättre det tror? Jeg? Uh, nei, jeg, jeg synes det er, så det er verre ja, Jeg tror det er verre, det er verre jeg, jeg vil det heller ikke Ja, det er jo mye ja, ja, Men det er, blir liksom, det er noe som det er da. Ja, det er mer det At ja. man må kunne snakke, ja, kunne om, det snakke om det som er ja. Jeg tror det det Jeg har ikke noen behov for å graddere Men du så befriende det hadde vært Jeg kjenner jo innimellom at jeg ikke snakker om det som er For jeg er redd for andres uh, reaksjoner Ja, men Enn da er det å prøve ut litt Relativt mye ja, Men å prøve ut litt da ja. Ja. Og så sjekker for noen ganger, eller ganske ofte, så går det mye bedre enn du tror. Ja. Si det som det er da. Men ja, den kan du jo få ganske, jeg har opplevd det selv på litt personlige temaer, at jeg har fått ganske skarp reaksjon fra vedkommende. At du ikke tåler å ta det imot. Ja. ja. Og da stopper den jo. Ja, men altså, gjør det. Det er jo helt normalt, naturlig. Man skal jo ikke drive og si ting for å plage andre. Nej. Nei, nei. Hvis ikke de har betalt for det da ja. Da mener de det er bare å kjøre på ja. mm. Men det hadde jo vært litt sånn Vi hadde jo ikke kunnet ha et samfund uten moral og skam Det går jo ikke an Moral er en ting, det er jeg ikke imot Skam er emot. imot ja. Men det går kan an Du tenker moral som er sånn rettesnor for hva vi gjør At ja. vi klarer å forholde oss uten mm. å ta liv av hverandre og alt dette Ja ja, altså ha noen sånne kjøreregler da, for ja. at man skal oppføre seg mot ja. seg selv og andre. Ja. Det er ikke dumt. Nei, det er ikke det. Det er for. Ja. Mm. Men akkurat skam. skam, for det er liksom, og, da har man gjort noe dumt da, så skal man ta en runde til med dritt for det, liksom. Ja. Det er jo helt ja. uh, unødvendig. Ja. Og det kommer ingenting godt Nei, ut av det. det. Nei, det gjør ikke det. Altså. Det er klart da, du, hvis du har uh, gjort noen andre veldig vondt da, som ja. du åpenbart ikke burde gjort, da kan man ja. skamme seg ja. Ja. Det er ikke det, men jeg mener det er u... Uh, Och uh, då vill ska mer i det du har gjort som du kytt förhåller dig till själv ja, liksom sig till själv. Ja, och ja. ting du inte kan nå for ja. och inte kunde fått gjort på något annat ja. sätt. Det här är den skammen jag menar borde varit utrullad. Uh, ja. Utryddet, ja. ja. ja. ja. Nei, men allt detta från den där auto uh, vad heter den? Autoerotisk dödsfall. Ja. Mm så altså, ja. tenk deg den. Nei, nå kjente jeg det igjen, så altså, jeg ikke klart å snakke om det. Ja, det hadde jeg velgt å snakke om, kjenner jeg. Hvis det var deg, da, for jeg har lov til at jeg Ja, det har jeg jo bekreftet. Ja, det teipa, har vi jo... Tenka, for å si det sånn. Mm. Så det, <laughs> ok. Ja. Nei, men skal vi gå på et litt uh, lettere tema, mm. tror jeg. Jo, men jeg, har, jeg tror jeg... Bare i forlengelsen av det, så ja. kommer jeg på noe jeg har tenkt på. Mm. Det kan henne det kan bli oppgavet neste gang. Ja. Og det er liksom... Hvilk, hva er det verste ryktet du kunne leve med, og hva er det beste ryktet du kunne leve med? <laughs> ja. Vil du tänke på det? Ja, jeg tar, ja. Den du tar ikke den på strakk arm også. Er Nej, Eller skal du velge ut en av dem, liksom? Nej vi tar begge. Jeg synes begge var litt ja, interessante. Ja, ja. Kunne det er jo fakta litt i tråd med det du sa nå. Ja. ja. Altså litt sånn... Ja, ja brykte mm. om. Ja. ja vi tar ja, den. Ta den då. Mhm. Utförring Ja. Ja, over på litterärtema. Ja. Nej, det var att jag var uh, lite hemma på en förmiddag här för jag skulle på, på jobben sent och jobba sent utöver. Ja. Så jag hade tid på morgonen, gick tur. Ja. Och liksom hållt på då. Och ja. då eh uh, jag liksom tänkte att uh, om dan når vi är på jobben är ju jo allt helt stille. Ja. Är det vet du? Gud som sånn, det föregår. Vad föregår det? Ja. ja, ute. Altså, det, det var liksom søppelbil, oh, ja, og helt andre typer søppelmenner nå enn det var før i ja. ser du det? Ja, ja. Du undersøkte dette ja, da ja, ja. du var hjemme? Ja. Hvordan da? Nei, de kommuniserte på helt andre måter, og liksom, det var, ja. Var de kjekke? Nei, og jeg skjønte ikke hva de sa, for å si det sånn. Nei. De snakket ikke norsk. Nei, nei, nei, akkurat. Nei, og det var, det var liksom et helt, før et jævd, så kjente vi jo søpplemann. Å, sånn, ja. Ja, og det er liksom, det ja, sorteres opp, ja. greiene, den er teknikken og mekanikken, og det ja. var så voldsomt. Ja. Det var, var overveldig. Ja, ja, ja, ja. Og to søppelbiler, og den hadde liksom, ding, ding, ding, det var helt Ja, og helt dette foregikk ja. du gikk rundt. Ja, og så var det enormt mengde postbiler. Jag trodde inte post det var post längre. Nej, det nej, inte posten. Ja, vem var? No, ja, dem är det inte så mycket att se till. Nej. Nej, men det är Postnord och Post Söder och Post Öst och Väst. Alltså det är liksom såna som kör ut. Plus dessa sällskapen som deler ut uh, gratis sån reklame, Ja, självsakt. Mm -hmm. De kjører rundt i nabolaget sånne små varebiler. Ja, og jeg ser det mange liksom. Ja, så det er som ding stykker. Her. Ja, ja. Jeg ja, liksom ja. som er mer du med postfolk. Ja. Eller det er sikkert på du har vært hjemme i ditt ja, eget nabolag. Ja. ja. ja. Og så liksom har du vært i Kina eller nei, sånn. Nei, nei, vært hjemme, jeg er her. Oppe, her. <laughs> ja. ja, bygda. Ja. Uh, og så var jeg i Bichia Møtte jeg en da ja. Som uh, var ute og hun Bichia ens hadde rømt. Nei Jo jo, så fant du jeg i Bichia vet du Oppi en barnehage, oppi der Ok, ja, inni ja. barnehagen eller? Ja, på vei inn i barnehagen var Bichia Så sa nei, hei du, kom her Ja Takkje takkje Bichia, følte den hjemme Nei, så altså, det flott var, altså, så Det var altså så mye Det Ja Ja Nej, det var intressant. Jag fick läsa med ett nytt syn du vet. Jag gled mig färd att bli pensionär så ja. det har prickat på för oss och sånt. Si det här sånn. sker det her skjer ting. Ja. Her er det ting att ta tag i. Ja. Man tränar ju inte kede sig Nej. Det är många år til du blir pensionist då. Ja, jeg Jag har rackigt se på godmorgonring nästan i det här att jag det ända det, det, det du gled dig där det var intressant att höra Ja, det var høre, ja, det var, det var fin fin form det. Jag på det. Du, noe fint jeg ja, hadde, inn... noe kjipt jeg ja, altså. hadde, oh. skulle jo liksom ut og kose meg da, se på det jeg trodde var ett artig show. Ja, ja. Ja, nå sier jeg rett ut om ja. hjernen er stjernen ja. ja, og den boka er jo for så vidt litt sånn lettlest, og jeg synes den er intressant og artig. Lettbeint? Ja, litt lettbeint er den. Men ja. da, bør, altså, da hadde jeg forventning til at hun som har skrivet boka, som da skulle være i regi i dette showet her da mm. at det var liksom da var det noe by på mm. altså, regi, var... det var hun som skulle snakke ja, hun, ja, jeg mener ja. det, jeg sier litt feil nå ja. hun skulle ha liksom tråden da ja. hun mm. det var ikke morsomt det var allt for lettbeint Uff. og jeg satt på tredje logerad och holdt på å dø av skrykk, og det er høyt oppi du, jeg trodde jeg skulle seriøst få angstanfall ja. det er sjelden jeg har tanker om, ja men det var jo bare å gå og gå opp over dette her teatret. Og så er det noe med det at når ting er i teatret så forventer jeg noe underhållning eller noe sånn. Kvalitet. Ja. ja, skjønte ikke. Det kunne vært et auditorium under jorda. Så, såpass kjipt var det. Bokersforedrag. Ja, ja, bokersforedrag, ja. Men der satt jeg da, ja. skjelven oppe i tredje lorserad og begynte ja. å prate litt med hun nabodama, litt sånn. Håll dig fast, ja. Ja, jag har <laughs> sånn som folk har gjort med mig som är egentligen irriterande. Man hör snackar lite nervöst med sidemannen, ikkja sant? Mm -hmm. Det plejar bli sån, åh, Gud, du tar klar och talar självmens själv liksom. Mm. Men så när ja. like det är behov för att snacka med ner. Ja. Och hur hade like lika höjdskrek som mig. Åh. Och hur sa han barn när jag ser ner där så kilar i magen död och bara hur sa det? Så kilte det i magen. Jag hörte du var hur digärna dam massa. Ja, då hur hade ju på sig sån dings då med ja. högtalare och sån. Men du klarat att ta din? Eller var det ikke var lite, og så var det spørsmål fra salen. Nej, I, I teater? teater. Ja, ja og så an. var det sånn kahut. Ja, kahut gøy, men ikke på et foredrag. Ja, eller i et teater da. Altså alt ble gærent, alt var gærent. Ja, ja. Og da var, nå kommer en sånn seriøs betraktning, og det är at liksom, det var jo en slags firma som nå har jeg glemt hva de hette for noe som stod som, sto som arrangør da av mm. det her, ikke sant mm. det er liksom, du melker hva som helst ut en bestseller, du, du prøver bok, du prøver mm. å få et godt foredrag få et teaterstykke nærmest mm. ut det, få penger ut av det det, det var sånn at, dyre billetter da nå, å faen meg, mm. men nå er det sånn at bare fordi hun har blitt kjendis på grunn av ja. boka da så ska hun selge ja. det dere der ja, ja og det synes jeg faktisk ikke, hun, hun hadde ikke noe, noe X-faktor. Det, det kunne vært dårlig at hvis hun liksom et, var veldig god på fremstilling, og, mm. eller hadde mye god humor, eller et eller annet, det var kanskje det jeg forventet da, mm. siden det hadde kommet seg in i teatret dette mm. prosjektet her. Ja, ja, ja. Men sånn var det ikke. Men du lo du, av boka, var den gøy liksom? Nej det er ikke sånn at jeg lo kjempehøyt av boka, men uh, litt. Jeg var litt sånn underfunnet. ja, ja. ja. Men det var Nei, det var, var trist, trist. Og så ja. kjørte jeg til En um, uh, Corolla, Toyota Corolla <laughs> Fordi jeg hadde switchet bil Jeg har en ellendig bil selv ja. Men uh, i, i, i min krets da Så var den den beste å kjøre over fjellet med Sånn at den var lånt bort Og så kjørte jeg Corolla til Drammen Du, jeg trodde at jeg... Corolla finnes ikke lenger der men... Nei, det gjør ikke det, Tror jeg, men, uh, stem... ikke det men jeg var som om jeg kjørte under jorda ja. Mm. Jeg kunne like godt bare vært ikke der ja. Altså det var Og jeg har jo faktisk også Sånn at jeg har trøbbel når jeg skal ut og inna For jeg får vondt i kneet ja. oi, oi, oi, oi. Så nå har jeg fått igjen Min 15 år gamle Toyota RAV ja. Og var veldig glad ja. Mm. Ja, ja, Dette kan vi ikke snakke si om det, For jeg da har nok med Min egne bilproblemer For å si det sånn Av ja. ja. De nyere dato vil jeg si mm. Ja Um, jeg, jeg vet ikke, jeg har tydeligvis vært litt sånn opptatt av litt sånn helsemessige ting da, ja. for en annen ting som jeg har uh, studert fælt på her, om smertestillende hjelper det mot fantomsmerter <høy> Skulle jo rett hende at det gjør ja. for det er jo mye som foregår i hjernen da. ja, ja, nettopp ja, det tror jeg nesten det gjør jeg. Ja. jo, jeg, jeg tror det ja, også at, at det... Um virker? Ja. Mhm. Ja. Nu kommer på en ting för att jag skulle ju checka ut med folk jag jobbar samman med om de hade haft sån leamuse livmor, ja. ja. så det tok vi lunchen en dag. Ja. Ingen har haft det. Hos oss. <laughs> Makke kontakt med sin egna livmor. <laughs> Är man okej det då? Nej, okej. Okay. Nej. Nej. Man hälsar dem si. att ja. ja. De var mer upptagna. Ja, ja, men alltså, och sen den branschen hur jobbar i hur andre Nej, men i svarte har det nog med sagt ni det. Alla har väl livmor alltså. Nej, har ikke det. Nei, men, ja, men de som har är som hundkön då. Ja. Ja. Ja. sett. Ja, ja, fysiologiskt sett i ja. Nej, men i alla fall var det ett uskönt <laughs> fenomen i minne ja, kretsirsche. Fräcke var de. <laughs> Ja. ja. Nei, men um, jag har hört någon vuxna som säger fy feela. <laughs> er... oh, ja. Och syns de det? Nej, jag. Jag blir ju Du kan ju bara det då. Ja. si. Droppa det eller skii fullt ut. Ja. Du stygge. Ik ikke inte si det. Nej. Det det må vi besluta med. Det är så sånn som unger sa på 70-talet. Häng knappt nog. Ja. Nej, då då började jag känna jag bara. folk har sagt något sånt så sitter jag liksom och tänker på det. Ja. Och det hänger ved den personen också. Altså. Uska bli vettigt skrämt. Nu far minns sin tisa pokker. Det var en förbannad. Oh Men det är ju liksom Finns det ord uh, uh, si det Ja, sånn. ja, det stadigt? Var kommer det ifrån? Nej, jag vet inte. Pokker? Det är jucke liksom en. Det är verkligen könsord eller satanistiskt, hur ska det se ut? Nej, här är Jo, men det sjekker. var i, i, i vart fall i bokobrådet far minns år det, det, det värsta han tog till. Det var et ordentlig, kraftuttrykk Ordentlig fyr han der Ja, altså. han er jo det da Jeg må like. ja. Det bruker jeg um, Det er jo noe med disse reklamene Av idiotiske ting ja. Som man kan se Og da vet jeg ikke du har fått med denne med siste nytt Som er sovepåsette mobil Nei Jo Nei. Det har kommet opp på Facebook Jeg har ikke sett Jo Det er sånne små dunnpåser da Seres du som en sovepåse Ja Men du vet mange mobiler som kobler ut i kula Ja Men altså Ja Ja Hold mobilen din Ikke varm kanskje da, men jo noe sånt, noe. Ja. Kommer du til å ta selvantenningen ja. I den ja, såpåsen? Seriøst, ja, seriøst. Så noe. du puttes mobilen i en dunpåse Og så ned i et eller annet da Veska, eller? Da skjønner du at du lever i vestlige land altså, når... ja. Snakk om å skape ja. et behov ja. Det er jo er igjen ja. et ilands Er det tull? Men det var, er ikke det var. ikke det? Nei, nei, det var ikke noe tull Nei, jeg tror ikke det Ehm um, och så nåt som jag har ju varit väldigt upptatt av sån um, jackor som er där rektig att ha på sig till och fra att träning. Ja, det har varit lastigt upptatt av. Jag har faktiskt tänkt på idag för jag var i en sportbutik och tänkte jag mer noen. på jacket. Ja, jag så en. Oh, ja, ja, var en dyr. Nei, jeg den dyr? Nej, ville att jag efter till och för att träning ska vara billig, väldigt billig. Jag borde ha ringt där för ja. den kostade 500 kr. Och den var sån bubblig till föran, bubblig till bak og så sån ja. tynn... vet du vad det hette för något? Nej. Det är akkurat det jag ska framte. Hybridjakke. Det ante Hvor fancy er ikke det? Jo, det var ja, fancy. Ikke sant? Bobble foran og bak. Ja. Sånn, så, sånn uh, softshell farme. Ja, ja. Hybridjakke. Hybr Akkurat det jeg trenger, vet du. Ja, da skal jeg snakke med deg på om hvor du får taket. Ja, ja men mm. det har jeg gynnet. Og så lurer du på, jeg hørte noen som snakket om at knivblokk var så forferdelig uhygienisk. Og det har aldri slått meg. Nei, for knivene er vel vasket når ja, da, du stapper den i blokken. Ja, akkurat det. Hvordan kan en knivblokk bli så uhyienisk? Ja, hvorfor det, kan en det? Nei, altså, da må det være idioter som ikke vasker kniven når han stapper den inn. Når du har skjert i et kjøttkilling, liksom. Ja. Eller det er jo ikke helt Rødt kjøtt. Ja. Per... Nei, det går ikke altså, hallo? Det kan ikke stemme. Eller er det at den står og samler støv og dritt? Ja, men det er dritt. bare utta på. Ja, ja. Altså, ja, men regn til var... inn i blokken. Jo, men jeg tror det var noe med at de mente at... Brukte kniven litt og så putte den inn i Ja, men du nei, men gjør okay. jo greit ja, det. Nei, du må vaske kniven da Ja, nei, har alltid hatt et godt forhold til knivblokker Ja, jeg er ikke så glad i knivblokker Hvorfor det? Nei, jeg har aldrig hatt det <laughs> nei, nei, jeg er på nummer to ja Jeg har slitt ut dem Jeg har jo knertet alle Porslensknivene mine, vet du Hvordan ja, knertet? Knuser dem? Ja, jeg, jeg knekker Tuppen av dem, og en Åh. knakk Jeg helt inne ved skaftet et knivblok, ja, for det finns jo det til dem også. Og jeg ja, så sånn du kan trøkke det ja, mindre. Ja, som dyt stemmer. Som er som en uh, isoborkuler. Ja, nettopp. Knivblokk synes jeg er litt fælsig. Ja. Mm. ja. Um, jeg, jeg, jeg tenker jo på ting som har med avhengighet. Ja. ja. Og så ni siste har jeg tenkt på at det er for mye og for lite. For det har jeg faktisk har vært litt grann opptatt av nå, kanskje at det er for lite avhengig av ting. Altså ja. jeg kan ikke si... Jeg er, men kanskje jeg er det da, men ikke så mye jeg men har noen folk til. Men det er hva slags ting nei, snakker jeg om. Nei, folk er jo avhengig av røyk, da, eller ja, snus, ja, det øl, eller, ja, drekking da, avhengig av det, eller sånn, avhengig av nesesprøy. Ja, nei. Nei, altså, jeg, jeg har liksom tenkt... kaffe og morgan, det var det første jeg tenkte. Ja, er det en avhengighet? Jeg vet ikke. Jo, jo, det kan jo være det. Men tenkte jeg, er jeg en branske som som kemisk reaktion i kroppen eller som psykisk avhängighet? Nej, jag tänker nog mest på psykisk. Mhm. hvor vår kemisk där, det är rätt osäker på i vart om såna ting eh som inte handlar om rusmedel då. Då Kom du på något? Ja. Ja. <laughs> men eh uh, där Galten kan se högt i podcasten Jo. <laughs> Nästan, men avhängig av 6 då. Ja, men eh uh, är det inte det det kan det vara men ja. då är det väldigt ja, väldigt väldigt väldigt våldsamt. Jag menar sex av, ja akkurat sex avhenget det det är Jag tänkte liksom det det. problem. Mm. Det är sån att du är nöddel att ha sex och du räcker inte att gå på jobbet. Nej, det var inte sån jag tänkte på. Nei. Men jag tänkte mer på ja, okej, ja, det är sånn okay, behov. Ja, det är det. Det är liksom inte det är inte ett Nej. av att äta och sova ja. och liksom. Det Det men då Nej men nå tänker jeg på meg selv, og hva skulle det vært da? Jo, jeg, litt, jo, jeg har en der, ta på sånn, en spesiell levpåvann før jeg mig. Ja, det har du, ja, den for den har den er du hatt i årevis. Ja, der har jeg noe, for jeg kan ikke la være å smøre meg etter jeg har dusjet. Jeg må smøre meg etter jeg har dusjet. Mm. Det må jeg. Ja, bare jeg se hvis du ikke gjør for ubehag. Ja, därför det är psykiskt huden har torkat ut. Ja, ja, ja. På, på et sekund. Så där är nog avhängigt. Ja. Och lite nu är änd på oljor och feitekremer och vill ha det fett. Åh. Ja, efter vad syra för. trodde du hade lite. Fått nok av olje, men ja, ja. Nei, det er for en skit. Ja, ja. Har kjøpt han noe god olje til god ha på hunden? Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Nei, men du tenker ikke så sånn at det er for lite avhengighet blant oss? Nei, det har jeg sjeldent. Ja, det er vel tvert imot. At ja. Det er for mye. Det er for mye, ja. Jeg ja, jeg tror det. Jeg synes jo mange er nu så av snus og røyk, og ikke så mye røyk lenger kanskje, men... Uh ja. Og Och tyggis såna röketyggis. Ja, men det avhänger, det är ju avhänga av mobilen min. Ja, det der er oppholdsklokka min ja. Det skal jeg ære om Jeg har kjøpt vi en ny, vet du ja. Og da bare i den ombyttingsfasen Mellom du... den gamle og den nye Fikk seriøst trøbbel ja. Jeg satt liksom lenka til Mac'en min ja. For å liksom sjekke at det gikk riktig for sig. Ja. Og følte på minuttene som ja. gikk Når jeg ikke fikk målt ja, der er... Og tenkte Oi, du ser desperat ut til hvilken ja. nå Det avhengighet til deg Så der har vi noe Ja, ja. Nei, men det, det holder egentlig for meg Bare å få det liksom, som føler ja. så unormal Når jeg liksom ikke hadde noe jeg var ja, Du har trøbbel, du Ja <laughs> Ja har det. det jeg som skal være ja. så glad for det. Jeg er helt kornig. Ja, ja. Nei. Det, har, var... så det har gått tomt, ja. Fordi ja. det er februar, vet du. Ja, det er det. Det er tomt. Ja. Det er bare å vente på at snøet går. Det er drøvtygging. Mm. Altså, jeg tror at bare våren kommer, så kommer vi til eksplodere i podden mm, av nye temaer. Kommer vi til å blomstre har vi oppgavet neste gang. Ja. Og vi har fått uh, visst at vi lever. Ja, ja. absolutt. Mm. Og du kommer til å kose deg resten av kvelden med flamingokiller og oh, rosa godteri. Oh, jeg tror du skal ha det på med å kjøre hjem i bilen. Gjør bil. det. Ja. <laughs> gjør endelig. Jeg gjør det. Jeg gjør det. Fint, vi snakkes. Hei